Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Жорж Сіменон «Невдача комісара Мегре» Епізод другий «Недовірлива секретарка та байдужа дружина» Не встиг Мегре знову сісти за стіл, як до кабінету начутною ходою війшов люка з текою в руках. У повітрі враз запахло ліками. «Ти його бачив?» – похмуро запитав Мегре. «Кого патрони?» «Типа, який щойно вийшов». «Я мало не напоровся на нього, але й не глянув з обличчя». «Даремно». Якщо я не помиляюсь, тут ми матимемо більше мороки, ніж з англійкою. Слово, що його вжив Мегре, було значно сильніше, ніж морока. Настрій у нього був украй пригнічений. Він завжди ненавидів Фюмеля і не забув того зла, якого було заподіяно його батькові, але й не міг пробачити собі що так ганебно піддався почуттям. «Хто це?» – запитав люка, кладучи папери на стіл. «Фюмаль. А, м'ясний король. Ти його знаєш?» «Мій тесть цілих два роки працював бухгалтером в одній з його контор». «Ну і якої він думки про нього?» «Він вирішив, що краще перейти на іншу роботу». Хочеш взятися за це? Мегре простяг інспекторові пачку анонімних листів. Про всяк випадок, покажи їх Моерсу. В лабораторії вміють примусити який завгодно документ заговорити зрозумілою мовою. Моерс знав усі гатунки паперу, чорнила, можливо, навіть олівців. Не виключено також, що на листах будуть виявлені знайомі відбитки пальців. Що ми зробимо для його захисту? Запитав Люка, прочитавши листи. Не знаю. Спочатку пішли кого-небудь на бульвар Курсель. Скажімо, ваше. Всередину будинку, мегре замислився, дощ перестав. Але погода не стала кращою. Знявся холодний вологий вітер, який зривав капелюхи з перехожих і тріпав поли їхніх пальт. Ті, що йшли по мосту Сен-Мішель, низько нахиляли голови, ховаючи обличчя. З надвору. Нехай візьме кого-небудь із собою, щоб краще ознайомитись з місцевістю. А ти... Піди і поглянь, чи нема чого цікавого в конторах на вулиці Рамбюто і площі Вілет. Ви гадаєте, що є справжня небезпека? В усякому разі з боку самого Фюмаля. Якщо ми не виконаємо його бажання, він знову побіжить до міністра. І тоді нам не минути халепи. А що він хоче? Коли б я знав? Це була правда. Мегре і досі не зовсім розумів, чого саме так настирливо домагався його давній знайомий. Ти обідатимеш удома? Було вже за полудень, час обіду. Раніше Мегре завжди обідав вдома, але за останній тиждень йому вже тричі довелося підживлятися в ресторанчику на площі Дофін. Дружина була на прийомі зубного лікаря. Їсти в самоті він не любив. Люка згодився розділити товариство свого патрона. В ресторанчику, як завжди, біля стойки було кілька інспекторів, і комісар та його супутник зайшли з чорного ходу до маленької тильної кімнати з старомодною грубкою, де Мегре – Відчував себе майже як удома. «Що ви скажете про рагу з білого м'яса?» – запитав хазяй. «Кращого і не вигадаєш». За вікна було видно, як на сходах будинку управління карного розшуку якась жінка відчайдушно намагалася опустити задиблену вітром сукню. Мегре мовчки дивився у вікно. Коли принесли закуску, він зітхнув і понуро буркнув. Не розумію. Трапляється, що напівбожевільні чи маньяки пишуть листи на зразок тих, що їх одержав Фюмель. Іноді вони навіть здійснюють свої погрози. Це здебільшого нещасні люди, які довго обмірковують свої плани помсти, отай від усіх. Цей Фюмаль безперечно скривдив чимало людей, а багатьох образив своєю пихою. Чого не розумів Мегре, то це мети його візиту, тієї визивної задирливості, з якою він поводився. Чи може винен у цьому він сам? Можливо, не варто було згадувати стару неприязнь що зародилася у Сен-Фіакрі. Патроне, сьогодні вам ще не дзвонили із Ярду? Ще ні. Подзвонять. Офіціант приніс теляча рагу, яке у пані Мегре завжди так апетитно потопало у підливі. За хвилину комісара покликали до телефону. Дзвонити могли лише з управління. Так, я слухаю. Жанен? Чого вона хоче? Попроси трохи почекати. Ну, хвилин п'ятнадцять, не більше. Так, у приймальні. Повернувшись до столу, він промовив. Його секретарка хоче поговорити зі мною. Вона зараз у нас. Їй було відомо, що її шеф збирався йти до поліції. Мегре знизав плечима і взявся за рагу. Проти звичаю він і в рот не взяв ні сиру, ні фруктів і навшвидку, випивши чашку кави, запалив люльку. А ти не поспішай. Роби так, як домовились, і тримай мене у відомі. Здається, гриб добрався й до нього. Під аркою управління вітер зірвав із нього капелюха, і його спритно впіймав на люту розсильний. Дякую, старий. Вже на другому поверсі, крізь скло дверей, він побачив у себе в приймальні високу біляву жінку років тридцяти з правильними рисами обличчя, яка сиділа, поклавши руки на сумку, без жодних ознак нетерплячки. Це ви хочете говорити зі мною. «Комісар Мегре, пройдімо до кабінету. Сідайте». Він зняв плащ, капелюх, сів за стіл і знов оглянув гостю. Не чекаючи запитань, вона спокійно промовила. «Мене звуть Луїза Бурже. Я приватна секретарка пана Фемаля. Давно?» «Три роки. Ви, здається, живете на бульварі Курсель». «В особняку вашого шефа?» «Майже так. Проте в мене є невеличка квартира на набережні Вольтера. Слухаю вас. Сьогодні вранці вас мав відвідати пан Фюмаль. Він повідомив вас про це?» «Ні. Але я чула, як він розмовляв по телефону з міністром внутрішніх справ. У вашій присутності?» Так. «Я ніколи не підслуховую під дверима». «Ви хотіли говорити зі мною саме про цей візит?» Вона ствердно кивнула головою, глянула на годинник і не одразу відповіла. «Пан Фюмаль не знає, що я тут». «А де він зараз?» «У великому ресторані на лівому березі з кількома знайомими». В нього майже щодня подібні ділові зустрічі. Мегре не заважав їй говорити і, дивлячись на гостю, думав, чому цій молодій стрункій гарній жінці так бракує жіночності. «Я не хочу марно забирати ваш час, пане комісар. Не знаю, що саме розповідав вам пан Фемаль, але гадаю...» Що йшлося про листи. Ви їх читали? Два з них читала. Перший і ще один. Перший тому, що я сама його розпечатала, а другий лежав розгорнутий на столі. Звідки ви знаєте, що їх було більше, ніж два? Через мої руки проходить уся пошта. І я легко впізнавала жовтий папір, та друковані літери на конвертах. Фюмаль говорив вам про них? Ні. Вона завагалась, проте аніскільки не збентежилась, хоч комісар не спускав з неї пильного погляду. Я гадаю, вам краще знати, що писав ці листи він сам. Її щоки порожевіли, і було видно, що вона рада. Найважче... Залишилось позаду. Чому ви так гадаєте? Тому що, по-перше, одного разу я застала його, коли він писав такого листа. До його кабінету я завжди входжу, не стукаючи. Це він так звелів. Він гадав, що я вийшла. Я щось забула, і коли повернулась, то побачила, як він виводить друковані літери на аркуші паперу Коли це було? Позавчора А як він поставився до вашої появи? Він одразу ж прикрив листа вимочкою А вчора я поцікавилась, де він дістав папір та конверти У нас ні на бульварі Курсель, ні на вулиці Рембюто таких не водиться ви самі могли переконатись, це грубий папір, який продається пачками в бакалійних та тютюнових крамницях. Коли хазяйна не було, я почала шукати. І знайшли. Вона відкрила сумочку і дістала звідти аркуш полінованого паперу та жовтуватий конверт. Де це лежало? На дні шухляди, у старій шафі. «Де звалені, нікому не потрібні справи. Туди, звичайно, ніхто не заглядає». «Дозвольте запитати вас, мадмуазель, чому ви раптом вирішили прийти сюди?» Вона, мабуть, чекала цього запитання і тієї ж миті спокійно відповіла. «Шукати захисту?» «Від кого?» «Від нього?» «Не розумію». Тому що ви його не знаєте, так як я. Вона і гадки не мала, що ми гре, знав його набагато давніше однеї. Поясніть. Нема чого пояснювати. Він нічого не робить просто так. Розумієте, коли він уже не полінувався писати самому собі листи з погрозами, то повірте, у нього є якась мета. Тим більше, що потім він звертається до самого міністра внутрішніх справ по допомогу і відвідує вас. Мегре не знайшов, що їй заперечити. «Ви вірите, пане комісар, що існують люди, лихі від природи, для яких бути лихими – найбільша втіха?» Мегре вирішив закраще не відповідати». «Ну от, він саме такий. Від нього залежать посередньо чи безпосередньо сотні людей. І він робить усе, що може, аби отруїти їм життя. Він дуже хитрий. Від нього важко щонебудь приховати. Його управляючі одержують мізерню платню і всі потроху шахраюють. Він це знає, і лише чекає слушної нагоди, щоб застукати їх на гарячому, коли вони менше за все цього чекають. У конторі на вулиці Рамбюто у нього цілих тридцять років служив один касир, якого він чомусь терпіти не міг. Але той не раз робив йому послуги і тому залишався на місці. Це був раб, який тремтівник. Коли бачив хазяїна, в нього було погане здоров'я і шестеро чи семеро дітей. Коли він зовсім занедужав, пан Фімаль вирішив позбутися його. Але так, щоб не платити жодного франка неустойки. Знаєте, що він вигадав? Якось уночі він пішов на вулицю Рамбюто, відімкнув сейф, ключі від якого були лише в нього та в касира, і витяг звідти певну кількість асигнацій. Потім вранці тишком-нишком засунув їх у кишеню касирового пальта, яке висіло в роздягальні, і наказав відімкнути сейф. Ви можете здогадатись, чим усе це скінчилось. Старий плакав, мов мале дитя, ставав на коліна. Це була страшна сцена. Пан Фюмаль до останньої хвилини погрожував викликати поліцію і так залякав бідолаху, що той дякував, коли прощався. Тепер ви розумієте, чому я вирішила шукати захисту? Розумію, прошепотів Мегре хоч він, здавалося, думав про щось своє. Я вам навела лише один приклад, а їх безліч. Він не робить нічого без певної мети. Чи не здається вам, що він боїться за своє життя? Безперечно, він завжди боявся. Як це не дивно, але саме через це – він заборонив мені стукати у двері. Коли він раптом чує стукіт у двері, то аж кидається. Отже, ви гадаєте, що є чимало людей, які мають серйозні підстави вважити на його життя? Саме так. Це загалом ті, хто працює у нього? Не тільки. Це також ті, з ким він має справи. Він пустив на вітер десятки дрібних м'ясників, які відмовились продати йому свої крамниці. А зовсім недавно він зруйнував мсьє Гайардена. Ви його знаєте? Так, це дуже порядна людина. Він мешкає в прекрасній квартирі на вулиці Франсуа І з коханкою, яка на 20 років молодша за нього. Він непогано поставив справу і жив на широку ногу, поки пан Фемаль не надумав створити асоціацію м'ясників. Вони билися цілих два роки, і нарешті мсьє Єгаярден змушений був просити пощади. — Ви не любите вашого шефа? — Ні, пане комісар. — Чому ж ви у нього служите? — Через Фелікса. «Якого Фелікса?» «Шофера». «Ви коханка шофера?» «Грубо кажучи, так. А взагалі ми заручені і одружимось, як тільки зберемо досить грошей, щоб купити готель в околицях жена». «Чому саме жена?» «Тому що ми обоє звідти. Ви знали одне одного ще до Парижа?» «Ні». Ми познайомились на бульварі Курсель. Анфемаль знає про ваші наміри. Сподіваюсь, що ні, а про ваші стосунки цілком можливо. Від нього нічого не втаїш, і, напевне, він нас уже підстеріг. Досі він мовчав. Можливо, він заговорить тоді, коли це йому буде вигідно. — Гадаю, що Фелікс поділяє ваші почуття щодо нього. — Безперечно. — Їй не можна було закинути браку відвертості. — Ви знайомі з пані Фюмаль? — Звичайно. Вони вже давно як одружені. — Яка вона з себе? — Якою може бути жінка такого чоловіка, як пан Фюмаль? Він її тероризує. Що ви маєте на увазі? Пані Фемаль ніколи не виходить з дому. Він кожного дня десь буває, з кимось зустрічається, сам щодня їде в гості і приймає у себе. А про неї він турбується менше, ніж про служницю. Вони ніколи не були разом ні в ресторані, ні в театрі. А влітку він завжди виряджає її до глухого гірського села, на курорт. За молоду вона була гарна? Ні, вона дочка одного з найбагатших м'ясників у Парижі. Він жив у передмісті Сен-Оноре, а пан Фюмаль був тоді ще досить бідний. А Як вам здається, вона переживає? Не думаю, вона до всього збейдужила, здебільшого спить, п'є, читає романи, і лише вряди годи ходить сама до найближчого кіно. Вона молодша за нього. Можливо, але цього не видно. Це все, що ви можете сказати? Так. А тепер мені краще піти звідси, щоб бути вже дома, коли він повернеться. «Ви обідаєте вдома, здебільшого, зі слугами». Вона знов злегка зашарилась і лише кивнула головою. «Дякую вам, мадмуазель. Сьогодні я буду у вас». «Ви йому не скажете, що...» «Не хвилюйтесь. А то він такий хитрюга. Я теж». Мегре провів гостю поглядом аж до кінця довгого коридора, де вона повернула на сходи і зникла. Якого дідька цей Фердинанд Фюмаль заходився сам собі писати листи з погрозами і в той же час вимагати захисту від поліції? На думку йому враз спала відповідь, але Мегре не любив занадто простих відповідей. У Хумаля було безліч ворогів, деякі з них, безперечно, могли важити на його життя. Хто зна, чи не накоїв він чогось такого останнім часом, що його зненавиділи ще більше. Він не наважився прийти в поліцію і заявити «Я мерзотник, одна з моїх жертв може бажати моєї смерті, захистіть мене». Натомість він вдався до хитромудрих вигадок, приніс купу фальшивих анонімок, страхав іменем міністра. А що, як секретарка збрехала? Мегре встав і, замислившись, рушив до сходів, що вели в лабораторію. Мойерс був зайнятий, але підвів голову і усміхнувся до комісара. «Ти щось знайшов?» «Відбитки пальців?» «Чи їх?» «Трьох людей. Спочатку якогось невідомого мені чоловіка з товстими короткими пальцями, потім ваші, а далі люка. Це все?» «Так, звичайно, я не розглядав відбитки на конвертах. Їх завжди багато, серед них є й поштареві. Перевір». Чи не відрізняється від решти цей аркуш і конверт? Експертиза була коротка. Нічим, відповів Моерс. Повертаючись до свого кабінету, Мегревід чув, що йому страшенно кортить послати під три чорти і самого фюмаля і його вигадки, як можна організувати охорону людини, яка гасає по всьому Парижу. Для цього не вистачить ніякої поліції. Падлюка, пробурмотів він крізь зуби. Невдовзі подзвонили. Ще один слід, по якому сподівались знайти місіс Бріт, нікуди не привів. Якщо мене питатимуть, сказав він в інспекторській, скажіть, що я повернусь за годину дві. Опинившись на вулиці. Він зупинив таксі. Бульвар Курсель, 58. Знов замрячило. По обличчях перехожих було видно, як їм остогидло чалапати по грязюці під холодним дощем. Великий, чотириповерховий особняк у стилі минулого століття з загратованими вікнами першого поверху, вузькими, мов бійниці, другого та третього поверхів і дубовими оббитими міддю дверима мав похмурий, непривітний вигляд. Мегре натиснув мідяну кнопку дзвоника, і швейцар у смугастій лівреї з золотими лампасами відчинив йому двері. «Я хочу бачити пана Фюмеля. Його нема вдома. В такому разі я хотів би бачити пані Фюмель». Не знаю, чи вона вас прийме. Скажіть, що прийшов комісар Мегре. У колишній стайні, перетвореній на гараж, стояли два автомобілі, з чого можна було зміркувати, що у колишнього м'ясника їх аж три. Дозвольте провести вас. По широких сходах з різьбленими бильцями Мегре піднявся до вестибюля другого поверху. Де немов вартові застигли дві мармурові статуї. Швейцар показав рукою на важке страшенно невигідне крісло в стилі Ренесансу і побіг на третій поверх. Комісар сів. Чекати йому довелося досить довго. В будинку панувала глибока тиша, яку лише іноді порушував приглушений шепіт голосів, що долинав згори та цокання друкарської машинки», – секретарка квапилась надолужити згаяний уранці час. «Пані зараз вас прийме. Вона просить трохи почекати». Швейцар зійшов униз, і лише за чверть години на сходах знов залунали чиїсь кроки. І Мегре побачив покоївку, яка спускалася до вестибюля. «Комісар Мегре, пані Фемель просить вас піднятися». Атмосфера в будинку була не менш похмура, ніж у провінційному суді. Тут було багато зайвого простору і мало життя, між розмальованими під мармур стінами виразно відлунювали голоси. Покаївка провела мегре до великого салону, посеред якого стояв Чорний рояль, оточений принаймні півтора десятками крісел, оббитих. Вилинялим шовком. Тут знову довелося почекати, поки розчинилися двері, впускаючи жінку в хатній сукні. Чорне волосся різко відтіняло біле, брескле обличчя з великими погаслими очима. Комісарові спочатку здалося, що до кімнати увійшов привид. Пробачте, що я примусила вас чекати. Голос у неї був рівний і байдужий, як у Сновиди. Сідайте, прошу вас. Вам справді треба бачити саме мене. Із розмови з Луїзою Бурже комісар знав, що пані Фемель зловживає алкоголем, але не думав, що в такій мірі погляд у жінки, яка сіла навпроти нього, був втомлений і застиглий. Немов у сліпої. Сьогодні до мене завітав ваш чоловік. В нього є підстави гадати, що на його життя готується замах. В її очах з'явилась ледь помітна тінь подиву. Ви щось знаєте про цю справу? Я не знаю нічого про жодну з його справ. А вам відомі його вороги? Здавалося, це запитання не зразу дійшло до її свідомості. «В нього повинні бути вороги», – нарешті промовила вона. «Ви одружилися, кохаючи?» Це запитання було надто складне для неї, і вона коротко відповіла «Не знаю». «У вас є діти, пані Фемаль?» Вона заперечливо похитала головою. «Вашому чоловікові!» Хотілося коли-небудь їх мати. Вона повторила «Не знаю». Потім додала «Можливо». Що ще можна було в неї запитати? Спілкуватися з нею було майже неможливо. Не вона жила в іншому світі. Чи не між ними стояла товста скляна стіна? Здається, я перебив ваш відпочинок. Ні. Я не відпочивала. Мені залишається тільки Йому залишалося тільки попрощатися. І саме це він уже збирався зробити, коли раптом двері відчинились і до салону влетів фемаль. "Якого біса ви сюди припхались?" гаркнув він. "Як бачите, я вирішив познайомитися з вашою дружиною." — Мені сказали, що внизу один із ваших шпігів допитує моїх слуг. Тепер я бачу, що ви самі мучите мою жінку. — Стривайте, пане Фемаль, ви ж самі звернулися до нас. — Так, але я не давав вам права втручатися у моє приватне життя. Мегре вклонився жінці, яка мовчки стежила за ними, нічого не розуміючи. Прошу вибачення, пані Фемаль. Сподіваюсь, я вам не дуже набрид. Господар дому пішов слідом за комісаром. Про що ви з нею розмовляли? Я запитав її, чи не знає вона ваших ворогів. А вона що? Вона відповіла, що у вас повинні бути вороги, але що вона їх не знає. Це вас наблизило до розгадки? Ні. В такому разі, в такому разі доведеться почекати. Мегре ледве стримався, щоб не запитати, навіщо Фюмаль пише сам собі анонімні листи. Таке запитання було б передчасне. Ви ще когось хочете допитати? Це робить один з моїх інспекторів. Ви самі сказали, що він унизу. Взагалі, коли ви справді домагаєтесь захисту. Було б набагато краще, якби вас усюди супроводжував хтось із наших людей. Який сенс охороняти ваш будинок, коли ви самі в цей час на вулиці Рембюто або ще десь? На сходах, крім них, нікого не було. Фемель Скоса позирав на комісара, намов намагаючись розгадати, чи не ставить йому якоїсь паски цей, «Надто незворушний поліцай!» «Коли це почнеться?» «Коли, ваша ласка?» «Завтра вранці?» «Гаразд. Завтра вранці я сюди когось відправлю. О котрій годині ви, звичайно, виходите?» «Кожного дня по-різному. Завтра я маю бути о восьмій на площі Віллет. О пів на восьму тут буде інспектор». Було чути, як відчинились. І знову зачинились ворота. На другому поверсі вони зіткнулись з маленьким лисим панком, одягнутим у чорне, з капелюхом у руці. Він зупинився і запитально поглянув спочатку на Фемаля, потім на Мегре. «Це комісар Мегре, Жозеф. Ми з ним розплутуємо одну справу», – мовив Фемаль, і, повернувшись до комісара, додав. «Жозеф Гольдман». Мій радник, і, я б сказав би, моя права рука. Всі називають його Мсьє Жозеф. Мсьє Жозеф церемонно вклонився, тримаючи під пахвою чорну шкіряну теку і показав зеленкуваті, з'їдені каріосом зуби. Я змушений попрощатися з вами, комісари. Віктор відчинить вам двері. Віктор... Це швейцар у смугастій лівреї, який уже стояв біля виходу. Отже, домовились, з завтрашнього ранку. Домовились, відповів Мегре. У нього ніколи ще не було такого відчуття нереальності всього довкола. Навіть будинок скидався на несправжній. Комісарові здалося, що похмурий швейцар, зачиняючи двері, Глузливо сміється йому вслід. Повернувшись до свого кабінету, він довго думав, кого послати завтра до будинку Фумаля і зупинився на Льпоенті. За хвилину той стояв перед Мегре. «Будь там о пів на восьму», – наказав комісар. «Не відставай від нього ні на крок. Їздитимеш у його машині». Цілком можливо, що він намагатиметься відкараскатись від тебе. — Чому? — байдуже, не дуже з ним розбалакуйся. Він знову взявся до справи старої англійки, яку за останніми відомостями було помічено на дорозі до Мобежа. Були всі підстави гадати, що це знову помилка. Вони весь час натрапляли на хибний слід. Франція кишіла старими англійками. Подзвонив Ваше, вимагаючи інструкцій. Що я маю робити? Де краще бути, в будинку чи на вулиці? Як хочеш. Хоч і Мені більше подобається на вулиці. Ще один. Кому атмосфера будинку на бульварі Курсель не припала до серця? Опівночі тебе змінять. Гаразд, патроне, дякую. Мегре вечеряв удома. Тієї ночі у жінки вже не боліли зуби, І він міг спокійно спати аж до пів на восьму. Як звичайно, йому подали в ліжко чашку кави. Він відпив ковток і глянув у вікно На похмуре, свинцево-сіре небо. Щойно він увійшов до ванної, як задзвонив телефон. До нього долинув голос дружини. «Так, так, зараз покличу, мсьє Ляпоент. Це означало катастрофу. Саме зараз Ляпоент мав бути на бульварі Курсель. А Якщо він дзвонить... Алло, я слухаю. Патроне... Трапилось, він мертвий. Так. Від чого? Не знаю. Можливо, отруєння. Рани не видно. Я навіть не встиг розглянути. Лікар ще не прийшов. Зараз я буду. Він таки не помилився. Від цього фумаля можна було чекати лише халеб.